لکه <الكا>... لا نهاحیا چې په مزارې داخل شي نودسهین انقلابات راوللي دا پووررقې سبب سووکو کی چې چا داته چاته دا یاد دي لاسو چت کوې یا لکه دا خو چې تاسو سړی په چارشنبې خر ک یار رحمان الله اقلا نو چته او گردانونه چاته د غیا یاد دي دا گردانونه چاته یاد زوره که دا به خالی پهور مخهته میدان کوله یرو به کخي او نن داسې لکو تلوار د ځکه چې د موز وخت را ځي نو بد د ټکې ته ظرو کوره بساسله این نه همما کې کوه شو تاس چې شو و بعضاسې نهې بود نو دا بعدته نهې چونخوا کله چې غ کې فیل به بنا کوې چېسم فیل جوړ کې اسمی پایل گریبتا می شود از پیل مزاری محروفو نیه اسمی پایل دا چا نجوڑی گی دا محروفو استاد نجوڑی گی پس علامت مزاری را حضب کن علامت مزاری حضب کن یفعلو کی یا حضب کن تیک شو بعد ازان فا کلی مرا فتح دی او دی فا کلی میتا فتح ور کن یفعلو کی فا فتح ور کن و میانے فاو عین لام میانے فاو عین در ار فمن ذ فاو ذ عین کی الف ت فاعل سے کہا راولا و عین کلمہ کا فرده او عین کلمہ کا ثور کا یفعلو ذ یا ل کا فاں کا اورست تالف ر اور نفا بشی عین کا ثور کا نعیب والام کلمه را تنوین زیاده کن او په لام کلمه کې تنوین زیاتیکا تای په فاعل گردد نسبه دور شي فاعل بدور شي او ګردان پکې کو فاعل فائلانه فائلونه فائلاتون فائلاتانه فائلاتون دا نیم قانون دا چی دا دی چې فاعل چې دی دا په دلته دی او نیم تاسو پال پا کلامه منیف کې ویلې ګور تاسو وی ده اسم فاعل قانون دے صوفائل اسم فاعل د ثلاثی مجرد ناراضی پودند فاعل او غیر د ثلاثی مجرد ناراضی پودند مدار معلومی باندې پست تا ده حرب مضارات نو پزید حذف دا غین او من باغه پدېره اورې ما قبل اخر مکسور که اخر که تنوین کې د یو کرمون او مکرمون جوړ شي ٹھیک ده خدا فاعل سنگه جوړي کی ناغه دل ترتا جوړ کړی او دغه مکرمون سنگه جوړي کی هغه جوړ کړی نو نیم قانون دلته و نیم ملته نو تا ته غونډه مونډه وسه سہی شو کنه یاد بشی کنه